Basme în limba română Picăturile de ploaie Era o zi minunată! O trupă de mici picături de ploaie s-a trezit în norul ei. Acestea erau fericite că erau în viață, fericite că trăiau într-o casă albastră splendidă. Oh! Toată ziua se distrau și râdeau, se jucau și săreau prin nori. Fiți pe fază! Azi voi învinge pe picăturica în cursa către norul nou Iar eu și prietenii mei vom călători peste munți pe norul pufos Iar noi vom face artă cu cele șapte culori ale razelor soarelui Oh, ce noroc că suntem niște picături mici! Ce zi va fi! Haideți! A ah, stați! S-ar putea să avem de muncă azi! De muncă? Ce muncă? Priviți! Ce-i asta? Umezică, nu ți se pare că frunzele copacilor sunt prăfuite și murdare? Și, si. uite, vezi? Vai, balta e de ce în ce mai mică! Da, picăturică, e timpul să coborâm! Nu putem merge mâine, Ne-am făcut planuri pentru astăzi Haide, umezică, dacă vom lucra împreună, va fi foarte distractiv Prietenii noștri au nevoie de noi, haideți! Bine, ploițică! Ce bine, să chemăm pe toată lumea! Dacă nu mergem toți, nu vom reuși să facem mare lucru Așa, picăturică! Jos! Lumea se chinuia din cauza căldurii și a lipsei apei. Mami, e foarte cald și mi-e sete! Putem merge la baltă, te rog! Draga mea, nu te apropia de baltă. Aceasta e atât de mică încât orice vânător te-ar putea ataca imediat. Așteaptă puțin, draga mea. Sigur, prietenele noastre, picăturile de ploaie vor veni în curând. E atât de puțină apă, încă nu pot să beau fără să iau și o gură de pietre și nisip Când vor veni picăturile de ploaie? E foarte cald și pielea mea groasă nu mă ajută Ce să facem? Haide, picături de apă, vă rog Iarba e uscată și nu are gust nici măcar nu este iarbă Dacă picăturile de ploaie nu vor veni în curând, vom muri cu toții de foame Nu doar animalele, ci și oamenii așteptau ploaia cu mare nerăbdare Am făcut tot ce am putut Am cultivat pământul, am însămânțat Dar dacă nu va ploa, nu vom avea nicio recoltă Și atunci ce vindem? Și cu cine vom hrăni copii, Iar animalele? Nu dispera! Sunt sigur că norii și ploaia nu ne vor uita! Sus în nori, ploicică fluiera! Ca să-i cheme pe toți! În curând, milioane de picături de ploaie adunate în nori zburători s-au adunat în cer înaintea lui ploicică. Bună tuturor! Uitați-vă în ce condiție e pământul! Toate picăturile s-au uitat în jos! Vai! Și toată ce nu-i bână deloc! Au mare nevoie de noi acum! Da, așa e! E momentul! Cu toții trebuie să mergem pe pământ și să ne ajutăm prietenii! Toți să fim gata în 10 secunde! Da! Iuhuu! Da, așa e! În curând, picăturile de ploaie erau pregătite! Picături de ploaie! Săriți! Acum! Spre pământ! Spre pământ! Spre pământ! Spre pământ! Picăturile de ploaie s-au aruncat spre pământ. Mii de picături ca o pătură groasă de ploaie. Copaci, florile și păsările le-au văzut apropiindu-se. Iuhuu! În sfârșit, vine ploaia! Vine ploaia! O, oh, da! Bine ați venit, picăturele! Bine ați venit! Ce faci, tejar bătrân? Oh, ce mă bucur să vă văd după atâta timp! Mulțumesc că ați venit! Acum frunzele mele vor fi bine spălate, iar vântul va fi iară și viarător! Mama, ce miresc asta plăcută! De unde vine? De acolo Când ploaia se amestecă cu solul Rezultă această mireazmă delicată E cel mai frumos miros din lume am sfârșit, balta e tot mai plină Haide, draga mea, bea poți Apa e atât de proaspătă și bună Aș putea bea întreaga baltă dacă poți și vezi dacă reușești Iuhu! Hai să te joci cu noi! Hai să te joci cu noi! Ce distractiv e! Mulțumesc, ploaie! Mica armată de picături de ploaie A umplut pământul Făcând ca rădăcinile să se umple de vigoare Făcând copacii mai verzi și mai mari facând ca iarba proaspătă să strălucească Datorită abundenței de apă, bălțile s-au umplut tot mai mult, iar animalele și păsările au băut cât au putut, s-au jucat și au râs în ele. Picăturile de ploaie s-au adunat în mici părăiașe care curgeau din munți, unindu-se și formând râuri uriașe care treceau prin păduri și câmpuri. Până și oamenii obosiți și terenurile uscate au primit ploaia, fiindcă recoltele începuseră să se facă, iar căldura soarelui s-a mai potolit. Împreună, micile picături de ploaie au renviorat pământul, umplându-l de viață și veselie. Au curs continu, zi și noapte, până când au ajuns la cea mai mare adunare de apă posibilă, la Mărețul Ocean. Fericite, picăturile de apă au notat și au sărit pe valurile acestuia. Cine Cine place Cine place Cine Cine place Treaba lor pe pământ se încheiase. Așa că a venit soarele, le-a ridicat și le-a dus acasă. Razele lui străluceau deasupra oceanului. Una câte una, picăturile se urcau pe ele și, într-un final, soarele le-a dus înapoi pe norilor pufoși din înaltul cerului. Iuhuu! Yeah, am reușit! Am reușit! Am reușit! Am reușit! Am reușit! Picăturile de ploaie s-au descurcat foarte bine, dar stați! Oh! Acum picăturile de ploaie dorm. Trebuie să nu facem zgomot, după atâta muncă, merită să se odihnească, așa-i? La fel ca picăturile de ploaie, așa și noi. Când lucrăm împreună și avem un scop, munca e mai distractivă și înveselește pe toți.